وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا. ما يحبه الله فلا مُضللَه، وما يضلل فلا هاديَ له.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 فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل جداء ضلاله وكل ضلاله في النار. قم <تصفيق> مسلمين للمسلمات، الإخوة والأخوات رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas berbagai ni'mat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nimpahkan kepada kita Terkhusus di saat ini Kembali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempertemukan kita dalam majlis ilmu Majlis yang senantiasa dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi sebab-sebab Datangnya kemudahan darinya Sebab sungguh Masuk ke dalam surga itu sulit Berat Sementara untuk selamat dari neraka kabur Sangatlah susah <tuh> Sufatil jannah bil makyarih susukatinar bisyahwat surga telah dikelilingi oleh perkara-perkara yang kita tidak suka. Masuk. Senda untuk masuk harus melewati kondisi-kondisi yang kita benci. Sementara neraka Diliputi oleh perkara-perkara yang sejalan dengan syahwat, keinginan dan kesenangan kita. Bisakah kita lepaskan diri dari ikatan-ikatan syahwat itu? Berat untuk selamat dari neraka sementara sangat sulit untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kalau kemudahan itu datang dari Allah Subhanahuwataala seberat apa juga meski pasti akan mudah Majlis ilmu adalah sebab besar datangnya kemudahan itu man salaka tariqa yaltamisu fihi sahhalallahu bihi tariqan ila jannah siapapun kata nabi yang keluar menempuh sebuah jalan dengan maksud menuntut ilmu Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan baginya Dengan ilmu itu Jalan menuju surga Allah yang memberi kemudahan Kita sendiri Tidak akan mungkin mempermudahnya Karena itu Bersyukur Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mesti Kebahayaan dan kenikmatan Kepada kita Berada dalam majlis ilmu Majlis yang dengannya Hamba semakin takut terhadap rupanya Sebab itulah hakikat ilmu Hanyalah al-ulama Orang-orang yang diberi ilmu Al-ikhwa rahimakumullah, saudara-saudara <tuh> Hidup di muka bumi adalah hidup penuh cobaan Hidup dalam perjalanan menuju akhirat adalah kehidupan yang harus melewati banyak rinsangan. Karena itulah, Kesabaran dalam hidup di muka bumi, Adalah perkara yang wajib kita miliki. Bahkan, Janji Nabi kepada umatnya, Untuk berjumpa di telaga beliau, Dengan satu nasihat, Isbiru, hatta talqawni alal hawd Sabar kalian wahai umat Sabar kalian Sampai kalian menjumpaiku Di telagaku Bahkan salam untuk penghuni surga Adalah dengan salam kesabaran Mereka disambut dengan salam Salamun alaikum Bima sabartum Fani'am uqbadda Keselamatan Kepada kalian Dengan sebab kesabaran kalian Maka sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali Karena wajib dan sangat pentingnya Hebat dan sangat bernilainya Kesabaran ini Maka kita perlu Memahaminya Paham terhadap sesuatu Inilah yang mengantar hamba Untuk mampu Bersabar Al-Syeikh <gülüyor> Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi Rahimahullahu ta'ala Dalam Al-Qawaidul Hisan Kitab yang mengungkap Kaedah-kaedah yang mendasar Yang merupakan kandungan ilmu Dari Al-Quran Beliau mengungkap banyak kaedah Di antaranya kaedah Bahawa ala umur. Bahawa kesabaran adalah Sehebat-hebat perkara Yang akan membantu Menghadapi Mewujudkan segala urusan wa al-ihata bisyai wa alladhi yu'in 'ala as-sabr kata beliau sementara ihata melingkup perkara itu mengilmui perkara itu inilah yang akan membantu seseorang untuk bersabar karena itulah kekuatan kesabaran seseorang sangat ditentukan oleh ilmu dia. terhadap kesabaran itu sendiri dan terhadap al-mashbur alaih apa perkara yang dia harus bersabar di atasnya di hadapan kita terdapat kitab yang berjudul qaidatun fis sabr kaidah dalam bersabar karangan syaikhul Islam ibnu taimiyah rahimahullahu taala Kitab ini Secara global menjelaskan tentang dua hal utama Kesabaran dan kesyukuran Hanya Syukur hanya diungkap secara global Dan sabarlah yang diurai secara mendalam Berhubung sabar ada beberapa jenis Dalam kitab ini Beliau mengurai Secara rinci Hanya satu jenis sabar Sabar yang kata beliau Tidak ada yang bisa menegakkannya Kecuali para nabi Dan para siddiq saja Sabar yang paling berat apa dan bagaimana Kita baca kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Allah, Allahumma'aku waghfir Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'aku waghfir Ya Allah maafkanlah dan ampunilah قال الشيخ الإمام العامل الشيخ الإسلام مفتي الأنام فكير الدين أبو العباس أحمد ابن تيميه فصل ب الشيخ الإسلام الإمام العامل يم PLKM إلموني مفتي الباجاء وامبغ فكير الدين أبو العباس أحمد ابن تيميه Fasal. Dapat beliau fasal, sebuah fasal. Jā ala wa Taʿāla ibādahu al-muʾminīn bikulli manzilah khayr min. Allah Subḥānahu wa Taʿāla telah menetapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dalam setiap jenjang kehidupannya menjadi perkara yang terbaik bagi dia. فَهُمْ دَإِمَنْ فِي نِأْمَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ asabahum مَا يُحِبُونَ أَوْ مَا يَكْرَهُونَ Jadi, orang beriman seterusnya. Pasti berada dalam ni'mat demi ni'mat dari Rabbia. Apakah mereka berada dalam perkara yang mereka sukai atau perkara yang mereka tidak sukai. Dalam kondisi apapun, pasti berada di atas ni'mat. ini telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman wa ja'ala aqdiyatahu aqdiyatahu aqdaruhu allati yaqdihi yaqdiha lahum wa yuqaddirha alayhim wa yuqaddirha alayhim matajiran yarbahuna biha alayhi wa turuqan yasiluna minha ilayhi kama tsabata fi an imamihim wa Aladin, jika dugaan, hari Qiyamah, klu anas bimamih, duga bhi salawat Allah dan salamnya. Kita beliau. Selanjutnya dan Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikan kada kada takdir takdirnya, yang dengannya Allah tetapkan dan takdirkan. Untuk hamba-hambanya yang beriman sebagai ladang perdagangan. Yang dengannya mereka akan mendapatkan keuntungan. Allah telah menjadikannya sebagai jalan-jalan. Yang dengannya mereka bisa sampai kepada Allah SWT. Sebagaimana telah hadith. Dalam hadith yang sahih. Datang dari imamnya orang-orang yang beriman. Ikutan mereka. Hamba Allah. Yang ketika setiap manusia dipanggil di hari kiamat. Dipanggil disesuaikan dengan imam mereka. Siapa nabi yang mereka ikuti. Maka orang-orang beriman akan dipanggil. Dengan manusia yang termulia itu. Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau telah bersabdah. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله عجب لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابده سراء, إن أصابده سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابده دراء صبر فكان خيرا له فهذا الحديث يعم جميع أقضياته لعبده المؤمن وأنها خير الله إذا صبر على متروهها وشكر لمحبوبها. Sabda Nabi ini hadits sudah terkenal. Yeah. Dan lafaz yang beliau sebutkan di sini, ya yeah, agak bukan lafaz yang umum ya yang terkenal betul-betul menakjubkan urusan orang beriman sungguh seluruh urusannya baginya sungguh <coughs> seluruh urusan orang beriman ajaib sesuatu yang menakjubkan yang makruf dalam lafaz inna amrahum kullahu khair pakai okay, khair sungguh seluruh urusan orang beriman baginya adalah khair kebaikan ya kalau dari sisi makna benar, sebab dari awal sudah disebutkan Ajaban, menakjubkan. Okay. Kebaikan itulah sesuatu yang menakjubkan, sebab semua keadaannya betul-betul merupakan kebaikan. Kenapa? Tidaklah Allah menetapkan ketetapan apapun untuk orang yang beriman kecuali pasti kebaikan baginya jika diurai, jika sarra sesuatu yang membahagiakan menimpa asabat dari kata musibah musibah berupa sarra sesuatu yang membahagiakan berhasil panen iya sukses perdagangan lalu kambingan iya sarra membahagiakan maka bagi orang yang beriman syakar, dia bersyukur dengan syukur ini jadi yang terbaik bagi dia dan jika asabat hu, musibah kedua menimpa berupa darab hal-hal yang tidak enak eh, tidak menyenangkan eh, gagal panen, kecil pemasukan bahkan Minus Bagi orang yang beriman Sabar Mereka mengikapinya dengan sabar Fakana khairallah Sehingga hal ini menjadi kebaikan bagi dia Kata beliau hadith ini Melingkup seluruh qada Allah Melingkup seluruh ketentuan Allah SWT Kepada hambanya yang beriman Bahawa seluruhnya kebaikan bagi hamba ketika dia bersabar terhadap yang dibenci dan bersyukur terhadap apa yang dia sukai bahkan kata beliau hada dakhilan fi musamma iman kama qala ba'dussalaf al-imanun nisfan nisfu sabr wa nisfu syukr bahkan dua perkara ini masuk dalam penamaan iman sebagaimana warid dalam ucapan sebahagian astalaf yang beliau maksudkan di sini Abdullah bin Mas'ud ridallahu an Tayyib jadi yang kuat dari beliau adapun yang marfu kepada nabi hadis lemah Al-imanun nisfan kata beliau iman nisfan dua bahagian Nis sebahagiannya adalah sabar kesabaran wanis bahagian yang kedua adalah syukur Ini luar biasa dua perkara ini dengan dua ini semua keadaan baik dengan kedua ini kita masuk dalam kehidupan yang paling menakjubkan yang ada di muka bumi dengan dua ini kita berpindah dari bahagian iman kepada bahagian iman yang lainnya. Terhadap ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, beliau kuatkan dengan sab dengan firman Allah Subhanahu Di taala diqaulihi ta'ala, "Inna fi dhalika laayat likulli sabarin syakur." Sungguh dalam perkara itu La ayat betul-betul menjadi ayat-ayat. Alamat-alamat besar. Likulli sabarin syakur. Bagi orang-orang yang penyabar, lagi bersyukur. Dua disebutkan secara bergantungan. Dua kekuatan, dua kondisi, dua sifat. Yang dengannya, hamba mampu melihat apapun yang terlihat sebagai ayat bagi dia. Sebagai pengingat bagi dia. Sebagai kekuatan iman bagi dia. Sehingga menguatkan Eh, Apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud Radha Allahu Anhu Tadi bahwa iman ada dua Tidak akan bisa lepas dari dua ini Dan inilah kenyataan Hidup kita kalau tidak berada dalam sesuatu yang membahagiakan Pasti sesuatu yang Menyusahkan Kalau tidak lagi senang, ya lagi Susah Kalau tidak lagi bahagia, lagi sedih Sementara orang beriman dalam kondisi apapun juga harus menjadi yang terbaik, yang termulia, yang terdekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan dua ini kita meraih perkara-perkara itu. Kesabaran dan kesyukuran. Kata beliau, وَإِذَا عَتَبَرَ الْعَبْدُ الدِّينَ كُلَّهُ رَآهُ يَرْجِعُفْ بِجُمْلَتِهِ إِلَى الصَّبْرِ وَالشُّكُرُ Dan jika hamba betul-betul memperhatikan Agama ini seluruhnya Maka pasti dia akan melihat Agama ini kembali secara global Menyeluruh Kepada kesabaran Dan kepada kesyukuran Dan dua jenjang inilah Yang para ulama berselisih Mana yang lebih baik Orang miskin yang sabar Atau orang Kaya yang bersyukur Mana lebih baik Orang miskin yang bersabar Atau orang kaya yang bersyukur Ayah ikhwah. Coba anda fikirkan Mana lebih baik Hmm Jawabannya adalah yang paling bertakwa diantara keduanya. Inna akramakum in dalloh atkaakum. yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa. Sebab kalau antum urai hanya dari sisi kesabaran dan kesyukurannya sulit. Eh, sulit. Antum datangkan ayat tentang sabar, datangkan ayat tentang syukur. Datangkan ayat hadis tentang sabar, datangkan hadis tentang syukur. Datangkan keutamaan sabar seolah-olah tidak ada yang mendahdinya. Ada keutamaan syukur? Iya, yang seperti itu pula seolah-olah tidak ada yang mendahdinya. Ya, kesimpulannya siapa yang paling bertakwa? Baik. Kitab ini berisi Dua puluh kaidah, khusus membahas kaidah ilmu yang sangat mendasar untuk bisa bersabar dalam satu jenis sabar, sabar yang paling sulit. Untuk memudahkan saya menyelesaikannya, saya langsung terjemah. Sayyid, setelah mengulai memberi pendahuluan akan dua hal ini, syukur dan sabar. Beliau pun berkata, mengurai lebih rinci lagi, bahawa betul-betul agama ini seluruhnya kembali kepada sabar dan syukur. Beliau urai sabar. Kemudian nanti di akhir kitab, beliau sebutkan syukur dengan kalimat singkat saja. Dua baris syukur setelah itu, selesai kitab. Sabar yang diurai. Kata beliau sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama sabrun ala taah. Sabar di atas ketaatan untuk terus-menerus mewujudkannya. Karena sungguh hamba hampir tidak bisa melakukan perintah kecuali dengan kesabaran yang berketurusan dengan merahkan segala kemampuan untuk melawan musuh yang batin dan yang bawahhir benar, kita bisa melawan perintah, biasa seenaknya, tidak mungkin, ada musuh di dalam dan di luar yang pasti menghalangi untuk menghadapi musuh, kita perlu senjata kita perlu kekuatan kekuatan sabar. karena itu sesuai dengan kesabaran hamba wujud perintahnya dan pelaksanaan mustahabnya akan terlaksana Semakin hebat sabarnya Perintah semakin hebat Sampai yang wajib Yang sunnah-sunnah pun terlaksana. terlaksana Tapi kalau kurang sabarnya Kurang pelaksanaannya Di sini Beliau memberi ilmu besar Bahawa melaksanakan perintah Itu pasti menghadapi musuh Yang bohir dan yang batin Musi yang berakhir Yang nampak, yang terlihat Bisa berupa orang, bisa berupa kondisi ia, Yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan Kalau yang batin Nafs, ada nafs Nafsul ammarah bisu Jiwa yang mengajak kepada kejahatan Ada tabiat jelek Ada syaitan inna syaitan yajri tibani adam majraddam sungguh syaitan mengalir pada diri anak cucu adam seperti mengalirnya darah ini bat. alladiyu waswi sufi sudurinnas perlu kesabaran untuk menghadapi eh cobaan-cobaan itu godaan-godaan itu dengan kekuatan sabarlah seorang hamba Bisa melakukan perintah dan terus melakukan perintah. Kadang kita sudah bisa. Tapi baru sekali. Kedua kalinya, terhalangi lagi. Hadapi lagi. Ketiga kalinya, terhalangi lagi. Hadapi lagi. Terus menerus. Ia. Sehingga kita memerlukan kesabaran dalam melakukan perintah setiap saat. Dan perintah, kata Syekh. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Jenis yang kedua Sabar terhadap larangan Allah Sehingga hamba Tidak melakukannya dan menjauhinya Ini memerlukan kesabaran Karena jiwa kata beliau Dan pendukung-pendukungnya Ditambah lagi tasyin perindah-indahan dari syaiton ditambah lagi teman-teman jelek itu semuanya bersepakat bahu-membahu untuk mengajak kepada maksiat dan memberanikan kita untuk terjatuh ke dalam dosa kalau begitu perlu kesabaran kesabaran yang menjadi kekuatan kita karenanya disesuaikan dengan kekuatan sabar hamba lah dia bisa meninggalkan maksiat itu. Sebagian as-salaf berkata, a'malul birr yaf'aluhal birru wal fajir wa la yaqdiru ala tarkil ma'asi <coughs> illa Amalan-amalan baik bisa dilakukan oleh orang yang baik dan yang jahat. Walaupun tetap ada perbedaannya. Orang yang baik bersedekah, ada juga orang jahat bersedekah. Tetapi tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat Kecuali siddiq Orang yang jujur Ini yang memberi poin Sabar yang kedua ini Memberi poin Sabar yang kedua ini Menjadi sabar yang sangat berat Sabar yang ketiga Sabar Terhadap apa yang menimpa hamba Sabar terhadap apa yang menimpa hamba Berupa musibah Demi musibah Dan ini terbagi dua Sabar terhadap musibah Jadi sabar pertama Sabar melakukan ketah Yang kedua Sabar meninggalkan larangan Tiga, sabar terhadap musibah Kira-kira yang Syekh akan bahas lebih jauh Mana Yang jelas Syekh bilang nanti Sabar paling berat Ayat yang mana Ayo, ada pendapat ah, ah? Yang ketiga Sabar terhadap Musibah Sabar terhadap musibah Kenapa bisa? Sabar terhadap musibah Orang kafir bangkrut dalam perdagangannya Bangkit lagi Abar dia Sabar terhadap musibah Dia bangun pabrik Pabriknya terbakar eh, Setelah itu dia bangun lagi dua pabrik Sekaligus Orang kabir bisa seperti itu Bukan lagi bisa sering terlihat Berarti sabar Oh bukan lagi sabar Dia lawan musibah Kenapa bisa itu Pendapat lain? A? Ayo. Sabar. Pertama, dalam melaksanakan perintah. Yang lain? Yang kedua, membuat penglarangan. Sebenarnya dari sisi beratnya, ini setiap jenis sabar dalam kondisi tertentu, bisa menempati yang terberat. Dalam kondisi tertentu, dalam tinjauan orang per orang, bisa menempati bagi orang itu itu yang terberat, sehingga pahalanya yang akan lebih besar. Sebab Inna ilah maljaza ma'ala mil balak. Sungguh besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya cobaannya menimpa. Tapi hanya yang saya akan bahas adalah sabar jenis ketiga, dan kita akan bisa jawab syubhat yang disebutkan tadi kalau kita tahu ternyata Syekh membagi sabar yang kedua, ketiga ini menjadi dua ini menjadi dua, yang pertama jadi sabar terhadap musibah takdir Allah yang menimpa kalau Allah sudah takbirkan, menimpa musibah kepada kita, pasti terjadi pasti, tidak boleh tidak harus sabar terhadapnya, ini terbagi dua, satu jenis lil jenis tak ada pilihan bagi makhluk di dalamnya. Seperti sakit. Ayo. Kita sengaja musakit? Iya. Atau ada orang sengaja gempa misalnya. Iya. Angin kencang, banjir. Ini musibah. Sabar terhadapnya. Sabar yang kedua, Sabar yang sengaja diarahkan makhluk kepada kita, direncakan, dirancang, disusun, dimusyawarahkan, dibuatkan makar dan seterusnya, disebarkan fitnah atau diupayakan pembunuhan, pemukulan dan semacamnya menimpa kita, disengaja memang. Ini sabar jenis kedua Hanya sebelum Syekh sebutkan Beliau jelaskan dulu Sabar jenis pertama Sabar jenis pertama ini kata beliau Mudah Bagi hamba untuk bersabar di dalamnya Sebab hamba Mampu memahami Bahawa ini adalah takdir Allah Tidak ada campur tangan manusia di sini sehingga manusia pasti akan bersabar disini immat tiranan wa immat tiaran dia akan sabar secara darurat sebab mau dia apa, apa lagi? lagi dia pulang ke kampungnya rumahnya sudah roboh sehingga sudah berhamburan oleh angin mau dia apa lagi ini sabar itiraran Sabar terpaksa Mau tidak mau harus sabar Atau ikhtiaran Memang dia memilih untuk sabar Berihtisap Mengharap pahala di balik Musibah yang menimpa Jadi ini mudah Caranya Suhut terhadap takdir Saksikan saja takdir Allah sudah takdirkan Pasti terjadi Tidak boleh tidak Siapapun menghalanginya Tidak akan mungkin bisa menghalanginya Lahir kesabaran Terhadap jenis pertama ini Tetapi jika Allah membuka Hati hamba Untuk berfikir Terhadap musibah yang menimpa dia Berupa faidah demi faidahnya Manfaat demi manfaatnya Apa hikmah dibalik musibah Nikmat demi nikmat yang dia dapatkan di balik musibah. Ada kelembutan kelembutan Allah di balik musibah. Maka di sini sabarnya akan berpindah menuju kepada jenjang yang lebih hebat. Syukur terhadap musibah. Syukur kapan lahir? Kalau orang merasakan nikmat. Jadi dari musibah dia mampu bersabar. Ketika dia gunakan fikirannya hatinya. Melihat nikmat demi nikmat, melihat hikmah demi hikmah dan dia mampu melihatnya, mampu merasakannya. Ni'mat. Lahirnya nikmat. Lahirnya nikmat ini melahirkan kesyukuran. Dari sinilah para ulama mengatakan, ketika menghadapi musibah, jenjangnya ada empat. Yang pertama wajib, yaitu bersabar. Di bawahnya haram, yaitu tasahud. Murka, tidak senang, keluh kesah. Beruk sangka kepada Allah Subhanahu SWT. Di atas sabar, ridah terhadap musibah. Ini hukumnya berselisih. Kalau sabar, wajib. Kalau ridah terhadap musibah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nabi SAW bersabda, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمَ نِبِتَ لَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّدَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّحْفِ jika Allah telah mencintai sebuah kaum Jika Allah telah mencintai sebuah kaum Maka Allah akan menimpakan balak kepadanya Sehingga Siapa yang ridah Baginya ridah Allah Siapa yang marah Maka baginya murka Allah SWT Ini jenjang ridah Di atas jenjang ridah Adalah jenjang syukur Jenjang Hamba mampu merasakan nikmat Di balik musibah Taib Jadi lahir Jadi lahir Kesyukuran dan keridaan. sehingga dalam kondisi ini musibah berubah menjadi nikmat bagi hamba. Dalam kondisi ini, hamba hati dan lisannya akan terus menyatakan Robbi aini adikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapan ini akan menjadi ucapan yang sering hamba lakukan. Kalau sudah, sampai ke dalam jenjang ini. Dan ini kata beliau Menguat dan melemah disesuaikan dengan kekuatan cinta hamba kepada Allah Dan lemahnya Kekuatan cinta hamba kepada Allah dan lemahnya Bahkan Hal ini bisa dirasakan Oleh setiap dari kita Seorang penyair Pernah berkata Mengungkap ungkapan kepada kekasihnya di saat dia sudah dapat kecaman sesuatu yang menyakitkan dari kekasihnya. Bersamaan dengan itu dia katakan, lain sa'ani anil tini bimusaah, fakdhsarni anni khatar tu bimaliki. Jika saya merasakan sakit sebab saya mendapatkan kejelekan darimu, maka sungguh saya berbahagia sebab saya terlintas dalam benakmu. Itu artinya kamu sudah pikir-pikir saya. Perhatikan saya. Itu yang membuat saya bahagia. Coba lihat. Disakiti oleh kekasihnya. Tapi justru dia bahagia. Dia mampu melihat sisi mana yang bisa membahagiakan. Kalau manusia bisa seperti ini. Kenapa kita tidak bisa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang setiap sisi kita bisa melihat kebaikan dan rahmatnya. Al-ikhwa, Baik, kita tidak perpanjang itu. Sandinya daurah hanya tiga hari. Setiap poin akan dibahas panjang. Jenis yang ketiga, jenis yang ke kedua. Dari apa? Dari pembahagian keti ketiga. Yeah, jenis kedua dari pembahagian ketiga. Yaitu sabar terhadap musibah yang menimpa yang terjadi karena perbuatan orang-orang kepada kita apakah yang berhubungan dengan harta, kehormatan kita, jiwa kita jenis ini kata beliau sangat sulit bersabar terhadapnya yas'abussabru alaihi jiddan kata beliau bersabar di atasnya sangat-sangat sulit kenapa sebab yang namanya jiwa dalam kondisi ini jiwa merasakan ini ada lawan kurang ajar ini. Ada lawan yang harus dia hadapi. Ketika dia memukul, jiwa merespon orang yang memukul. Iya, jiwa merespon orang yang menyakiti. Sementara jiwa itu, setiap jiwa tidak mau dikalahkan. Sehingga lahir dapat upaya membalas. Beda dengan takdir, datang angin kencang. Siapa yang dia mahu lawan? Ya tinggal mau modi apa lagi Ini itirar sabar Atau berihtisap Tapi kalau yang ini Tunggu Tunggu pembalasan Yang seperti ini Sangat-sangat berat Kata beliau Tak ada yang bersabar terhadap jenis ini Kecuali para nabi dan para siddiq Adalah nabi kita Lansung beliau contohkan Panutan kita yang tiada tandingannya Ketika beliau disakiti Nanti kita akan sebutkan haditnya Beliau justru mengatakan Semoga Allah merahmati Musa Sungguh beliau telah disakiti Lebih banyak dari hal ini Ini dalam kondisi Nabi dituduh dengan tuduhan yang paling keji Bentar Tapi justru Nabi eh, Menyebut Semoga Allah merahmati Musa telah diganggu dengan gangguan yang lebih hebat dari ini. Dan Nabi telah mengkhabarkan. Nabi telah mengkhabarkan tentang Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Dan diriwayatkan. Bahawa perkara ini juga terjadi pada Nabi. Jadi Nabi menghikayatkan. Ada Nabi yang diperlakukan kaumnya seperti ini. Dan ada yang meriwayatkan. Nabilah yang justru juga berada dalam kondisi ini. Yaitu apa? seorang nabi dilempar dipukul oleh kaumnya sampai bercucuran darah dalam keadaan mengusap darah di mukanya nabi ini hanya mengatakan Allahummaghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun ya, ya Allah maafkan kaumku sungguh mereka belumlah mengetahui kata syekh dalam ucapan nabi yang mulia ini terkumpul tiga hal satu Maaf Bisa kita Keluar ucapan ini Berarti apa? Dia sudah maafkan Ya tidak? Dia sudah maaf. Yang kedua Jenjang istighfar Justru dia mintakan ampunan saya ada orang maafkan Dia maaf Tapi mau mintakan ampunan dia Oh Belum Kalau maaf ya saya sudah maafkan Ya tapi coba mintakan ampunan masih berat. Kalau ini dia maafkan, dia mintakan ampunan lagi. Janji yang ketiga kata beliau, Ehtidar, justru Nabi yang mulia ini yang mencarikan uzur. Biasanya orang yang bersalah cari-cari uzur untuk dirinya. Ini justru yang disakiti yang mencarikan uzur. Mereka belum tahu. Ini luar biasa. Syekh menyebutkan tiga. Sebenarnya bukan hanya tiga. Banyak ya. Yang paling nampak apa? Satu, sabar. Ya, Syekh tidak sebut. Dipukul, disakiti, sabar. Bahkan bukan hanya sekedar bersabar. Sabar itu artinya dia tidak balas. Dia sabar. Bahkan dia maafkan Ini jenjang As-sakinah Jenjang ketenangan yang sangat luar biasa Hal ini menunjukkan Kesempurnaan akal Nabi yang mulia ini Saya Biasanya orang di sini kehilangan akal sudah Eh Jangankan kita ya yang dipukul mendengar saja teman kita dia pukul seperti itu kita yang kehilangan akal. Tapi Nabi yang mulia ini tidak. Tetap dalam ketenangan yang sangat luar biasa, kesempurnaan akal yang sangat luar biasa. Ia. Kemudian lihat, justru dia mintakan ampunan, istighfar. Istighfar ini. Doa, Jadi justru dia doakan Kebaikan Doa kebaikan yang paling khusus lagi Sehubungan dengan peristiwa Beda ya? Ada orang saya doakan Umum saja Semoga Allah merahmati kamu Tapi mau langsung mendoakan ampunannya Terhadap kesalahannya dia terhadap saya Wah itu masih berat itu Tapi ini justru yang itu yang Nabi doakan Langsung mintakan ampunan sesuai dengan kesalahannya ini lebih dahsyat lagi. Lebih hebat lagi, Nabi yang mulia ini dalam meminta ampunan untuk kaumnya memakai Ismul Azam, nama yang paling dahsyat. Siapa yang memintanya pasti diampuni oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ini yang terpakai. Ini kesempurnaan kondisi akal as-sakina tawadu kesabaran yang sangat luar biasa Allahumma jangan tanyakan bagaimana khusyuknya Nabi yang mulia ini di sini berdoa Kemudian lihat ucapannya Allahummaghfir liqaumi ya Allah ampuni untuk kaumku Kita banyak-banyak kalau mau berdoa untuk diri kita Kalaupun orang lain kita doakan, pasti diri kita kita ikutkan juga. Tapi di sini, justru Nabi yang mulia ini khususkan untuk kaumnya. Lebih indah lagi, Nabi yang mulia ini mengatakan, liqaumi, untuk kaumku. Perhatikan kalimatku, tidak terucap ini kecuali dari orang yang penuh kasih sayang, penuh rahmat. Dia tetap mengakuinya sebagai kaumnya. Dia tetap sandarkan kepada dirinya. Dia tidak katakan, Ya Allah ampuni kaum itu. Tapi ampuni kaumku. Fa'innahum la ya'alamun. Sungguh mereka tidak mengetahuinya. Alikhuwa rahimah. Ini sabar yang ketiga. Berat. Sabar ini kata beliau. Akhirnya adalah pertolongan. Al-Izzah semakin dimuliakan, Asrur kebahagiaan. Al-Aman semakin aman. Al-Quwah pidatillah semakin kuat dia. Dalam pendekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ziyadatu mahabbatillah. Allah pasti semakin cinta kepada dia. Wa mahabbatin nasila dan manusia pun akan semakin cinta kepadanya. Wa ziyadatul ilm. Ilmu pasti semakin bertambah di sini. Siapa yang mampu bersabar di sini pasti melahirkan bertambahnya ilmu Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wajalna minhum minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru Wakanu kanu bi ayatina yuqinun." dan kami pun mengangkat mereka menjadi imam-imam panutan-panutan yang memberi petunjuk dengan perintah kami kapan? tak kala mereka bersabar dan mereka sangat yakin terhadap ayat-ayat kami jadi dengan sabar dan yakin imamah kepemimpinan kemuliaan tertinggi dalam beragama akan diperoleh sehingga ketika sabar terhadap sabar jenis ini Ketika digandengan sudah dengan kekuatan keyakinan, kekuatan iman, kekuatan ilmu, hamba akan naik derajat ke dalam derajat-derajat kebahagiaan yang mana semua ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Dali kefadlillahi Utihimayyishya. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah hendaki. Allahu dufadlil al adzim dan Allah lah sempatik kemuliaan yang sangat besar. Karena itulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' bil latihi ahsan." Balaslah dengan cara yang paling indah. Fa idzal ladzi bainaka wa 'adawa, maka orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan, ka annahu hamim berubah menjadi berubah menjadi teman yang betul-betul hebat dalam memberi perlindungan. Musuh langsung jadi seperti ini. Kenapa? Sebab idfa' billati hiya ahsan. Dibalas dengan cara yang terbaik. Wa ma yulaqaha. Tidak diberi perkara ini. Amalan-amalan soleh. Berupa maaf dan membiarkan ini. Tidak akan bisa diberi. Illa alladina sabaruh. Kecuali hanya orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha. Dan tidak ada yang diberi perkara ini. Illa zuhabdin azim kecuali hanyalah pemilik bahagian terbesar iaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah uraian tentang sabar dan yang terakhir beliau sudah urai lebih panjang. Iya. Kata beliau wa yu'inul 'ala hadhas sabri 'iddatu ashiya. Ada beberapa hal yang membantu hamba untuk bersabar di atas jenis ini. Sabar di mana? Sabar menghadapi orang yang memfitnah, orang yang menistakan, orang yang menyakiti, orang yang mengganggu, orang yang ingin memukul, orang yang ingin membunuh dan seterusnya. Iya. Sabar. Ada 20 kaidah untuk bersabar dalam perkara ini. Baik. Satu. Hamba mampu menyaksikan Syuhud Perhatikan syuhud Ini jenjang syuhud Jenjang syuhud itu Jenjang ilmu Jenjang pengetahuan Yang di dalamnya Keyakinan Betul-betul Sudah mampu menjadi mata dan pandangan kita Ini yang boleh persyaratkan di sini. Mau bersabar dengan kesabaran yang hebat ini. Mereka kemuliaan yang sangat mulia ini. Iya. Eh, maka harus syuhud. Saya tegaskan kata syuhud ini sebab ini berulang. Harus syuhud. Harus betul-betul meyakini dengan keyakinan yang tidak terbantah. Yang tak ada keraguan di dalamnya bahawa Allah adalah pencipta perbuatan hamba. Allah yang mencipta gerakan hamba dan diamnya hamba. Allah yang mencipta keinginan hamba. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang belum dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi. Tidak ada satupun yang bergerak di alam atas maupun di alam bawah. Kecuali pasti dengan izin Allah. Kehendak Allah. Hamba adalah alat. Hamba eh, harus mewujudkan takdir Allah SWT. Harus betul-betul yakin hal ini Kalau kita yakin ini Sekarang perhatikan bagaimana menggunakannya untuk bersabar Yakini dulu ini Ini keyakinan apa ini? Keyakinan terhadap tak takdir ini Iya Ini keyakinan terhadap takdir Sekarang bagaimana menggunakannya untuk bersabar? Kata Syekh Maka pandanglah Siapa Yang telah menetapkan Seseorang Menyakiti engkau dan jangan kamu memandang perbuatan mereka kepadamu. Pasti kamu akan beristirahat dari sedih, gundah gulana, khawatir, gelisah, lenyap semua itu. Sebab memang cara berfikir kita tidak disuruh untuk melihat keberlimannya orang. Jangan lihat, oh dia bilang begini sama saya, oh dia suruh pernah puluh saya. Jangan itu yang dilihat. Lihat siapa yang mentakdirkan si Ana berbuat jahat kepada kamu Siapa? Allah Kamu melawan Allah Kalau Allah sudah takdirkan terjadi, pasti terjadi Pasti terjadi Ini akan membuat seseorang tenang, Sabar Karena itu, kalau dapat musibah Apa ucapan-ucapan dapat musibah? Inna lillah Wa inna ilaihi raj'un Masya'allahu Masha Allah. Faqdar al. Allah wa ma sya fa'al. Eh. Dikembalikan. Kalau kita memberi takziah kepada orang yang dapatkan musibah, kita katakan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ataa. 'indahu bi ajalin musamma. Isbir wahtasib. Diingatkan, semuanya milik Allah, kita kira -kira Allah dan seterusnya. Kita ucapkan Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajeem. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan ayat ini. Ayat yang terdapat dalam surah Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tusibaka hasanatun tasauhum, wa in tusibaka musibatu yaqulu qad akhathna min qabl, wa yatawallawhum Ini lihat bagaimana orang munafikin menyakiti orang-orang beriman. Jika ada kebaikan menimpa kamu, mereka sakit. Kalau ada kebaikan menimpa kamu, mereka dikatakan sakit. Rasa terbebani tetapi jika musibah menimpa kamu, mereka akan bilang, kami sudah mengambil urusan kami sebelumnya. Mereka berpaling dalam keadaan bahagia. Mereka berpaling dalam keadaan bahagia. Di ayat selanjutnya Allah perintah orang beriman, "Qul" bilang, "Laa yashibuna illaa maa kataballahu lana. Huwa maulaana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ucapkan ya Muhammad, tidak ada satu pun musibah yang menimpa kami kecuali kecuali Allah telah tuliskan untuk kami dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal berarti apa dalam kondisi disakiti dikhianati oleh orang-orang munafikin seperti ini justru disuruh mengucapkan kalimat untuk kembali kepada takdir ini sama dengan metode Menghadapi jenis pertah, pertama, eh, musibah tanpa, hadapi, itu kekuatan. Ini cara pertama, dan ini juga cara untuk memberi ketenangan. Ini cara yang akan memberi ketenangan. Ada orang, apalagi orang-orang baru belajar ya, orang baru belajar, baru sadar minum, ya, baru sadar dari sebuah kesesatan, masuk dakwah, ya, terus diantara da'i berselisih. Saya mau mengaji di situ dilarang. Sebab itu isbi. Sebagai mukasana di sana juga dilarang. Wah, pemahii. Tanya dia bilang kita buarkan saya. Lebih bagus tidak pergi pengajian. Pusing dia. Kita tidak akan pusing kalau tahu. Kembalikan kepada takdir. itu langkah awal perselisihan di tengah umat pasti terjadi. Sataftariqu ummati. Fa innahum ayyis minkum fa sayaraktilafan katira. Pasti terjadi. Takdir Allah, tidak ada yang bisa menolaknya. Biar semua ulama bersepakat mau tidak berselisih, pasti terjadi perselisihan. Enggak mungkin ada yang bisa selamat. Sekedar memahami ini, orang sudah akan bisa tenang itu. Memang kalau saya mau baik, saya harus hadapi yang ini. Sebab ini takdir, tidak boleh tidak Saya harus hadapi Ini cara pertama memahami Ini baru skala kecil Kalau skala lebih besar, lebih besar lagi, lebih besar lagi gimana menghadapinya? Harus belajar Kembalikan kepada tak, takdir Syuhud, yakin Semuanya Allah yang tentukan Gerakan kita, diamnya kita, keinginannya kita Baik atau buruk Memberi kebaikan kepada saudaranya Atau memberi kejahatan kepada saudaranya Itu semuanya Allah yang takdirkan hmm. Kalau Allah sudah takdirkan Maka tidak mungkin tidak terjadi Tidak terjadi Siaplah menghadapinya Kata Syih Perhatikan siapa yang takdirkan Yang telah tetapkan si Anu akan menyakitimu Allah Dan jangan kamu perhatikan perbuatannya si Anu kepada kamu Tenang, pasti tenang itu. Baik. Ilmu kedua. Ini lebih dahsyat lagi. Lebih memastikan lagi untuk ber bersabar. Syuhud terhadap dosa. Ada orang yang menimpa kita, menyakiti kita, mengganggu kita, mengolimi kita, memfitnah kita dalam ta'awwad dalam keluarga terhadap harta bendap. Eh, maka lihat diri, lihat dosa kita. Harus yakin bahawa tidaklah Allah menimpakan, menjadikan orang itu menguasai kita, menyakiti kita kecuali pasti dengan sebab dosa kita. Walaupun kita dalam kondisi yang benar. Pasti ada sebabnya dosa kita di situ. Dosa yang lalu mungkin. Atau yang sekarang. Atau dosa yang kita tidak tahu. Harus yakin ada dosa. Miliki ilmu ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wama asabakum min musibah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Perhatikan, wama asbabu min musibatin, musibatin nakira berada dalam susunan penafian. Berarti umum semua musibah. Apalagi diawali oleh kata min, min musibah. Sehingga musibah apapun yang menimpa kalian, fabi maka sahabat Aidhikum pasti dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Wa yafu an katir dan Allah memaafkan banyak. Jadi kata beliau. Ketika tertimpa musibah Hal yang menyakitkan Kemudian hamba justru Syuhud Bahawa semua yang menimpa dia Berupa perkara yang tidak baik Yang tidak enak Yang menyakitkan Sebabnya adalah dosa dia. Di sanalah hamba justru akan sibuk Bertobat dan beristighfar Dari dosanya Dosa yang dengannya Allah takdirkan Orang sampai Menyakiti kita Mencelah kita Dan yang ini Wah, betul-betul ini Jadi serangan Justru kita gunakan sebagai kekuatan Untuk memperbaiki diri Memperbaiki diri Metode apa ini? Ini cara menghadapi sesuatu yang terdahsyat ini. Dan Syekhul Islam ini ditemui sangat mahir dalam perkara ini. Banyaknya musuh beliau. Ini baru dua ya. Yang kedua belum selesai. Dua puluh. Terlihat betul. Sangat mendalam perkara ini. Kata beliau lebih jauh, jika kamu melihat hamba, bisa kita oleh orang-orang, sementara dia tidak mau kembalikan kepada dirinya, melihat cacatnya, beristighfar, ketahuilah musibah yang menimpa hamba itu adalah musibah yang sebenarnya. Itu musibah yang sebenarnya, sebab sudah disakiti musibah, terus dia tidak kembalikan lagi kepada dirinya, semakin, semakin berada dalam musibah. Sebab dia tidak mau melihat Sebab-sebab datangnya musibah Itu musibah yang sebenarnya Tetapi jika dia bertobat Beristighfar Dan mengatakan ini karena dosa saya Ini akan berubah menjadi nikmat. Kata beliau Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Kalimatan min jawahiril kalam Kalimat yang merupakan Mutiara-mutiara kalimat yang terhebat لا يرجو أن عبد إلا ربه ولا يخاف أن عبد إلا جمبه. Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Jangan harapkan pujian manusia atas kia manusia dalam perkara ini. Harapkan hanya kepada Allah Subhanahu Wataala dan jangan sekalipun hamba seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya. Jangan takut terhadap celana orang ini dan itu, tapi takut terhadap dosa. Harus akan kesal dosa yang menjadi sebab manusia mencelah, manusia menyakiti walaupun kita dalam masalah itu benar, tetap harus lihat dosa. Dan diriwayatkan dari beliau dan selainnya, tidaklah turun bala kecuali disebabkan dengan dosa, dan tidaklah diangkat bala kecuali dengan taubat. Jadi inti perkara yang kedua ini kembalikan kepada diri tidak usah diusut, dibahas lebih jauh lagi begini begini begini. Sebelumnya dan yang pertama, kembalikan kepada diri. Astagfirullah. Sebutkan diri dengan bertaubat. Astagfirullah. Coba lihat itu. Kalau orang menyakiti kita, kita justru kembalikan kepada diri kita. Walaupun kita dalam posisi yang benar, ini akan melahirkan hamba yang betul-betul sampai ke dalam jenjang istighfar yang terhebat. Ingat, istighfar adalah penggandengan ibadah yang tidak boleh lepas dan hanya dengan ini penghambaan, iaitu ya, kedudukan hamba akan sampai ke dalam derajat yang tiada tandingannya. Allah Subhanahu wa Taala berseremoni fakalam an nahula. Ilaaha illallah wa astaghfir lidambi walil mu'minina wal mu'minat maka ilmui nabi Muhammad disuruh syuror Allah ilmui ya Muhammad yakin bakh walaa ilaaha illallah para nabi sudah mengilmuinya Disuruh lagi perdalam. Perhebat. per dahsyat laa ilaaha illallah kemudian menyusul wa astaghfir mintala ampunan artinya apa perintah Bagaimanapun hebatnya perwujudan la ilah illallah kita Maka tidak akan bisa melewati istighfar itu Pasti harus beristighfar Itu alamat benarnya Kalau tidak sampai ke istighfar berarti salah Ada orang yang bahas la'idahilallah, bahas tohid, kitabu tohid, semua yang berhubungan dengan tohid. Tetapi tidak sampai masuk ke dalam istighfar, tidak pandai melihat dirinya, cacat dan dirinya. Hanya cacat dan cacatnya orang saja mampu dilihat. Ketahuilah dan yakinilah. Pembahasan tohidnya pasti salah. Pembahasan la'idahilallahnya pasti salah. Kalau benar, maka maksudnya pasti salah. Kalau benar, maka pasti dia melakukan perbuatan dan tindakan yang menghalangi terwujudnya maksud dari semua ilmu dari la ilah illallah. Wa staghfir li dhambir. Istighfar. Dan di sini kita dipahamkan bagaimana istighfar itu. Sampai dalam perkara orang menyakiti kita, dalam perkara sekalipun kita benar. Harus kita yakini, apapun musibah yang menimpa. Tidak boleh lepas Tak mungkin bisa lepas Dari kesalahan kita Astagfirullah Astagfirullah Sehingga Masya Allah Hamba mendapatkan ilmu Yang sangat hebat lagi dalam istri Masyarakat Di padang mahsyar Ketika dikumpul di padang mahsyar Mendatangi Nabi Adam Untuk apa? Minta kepada Allah Nabi Adam mengatakan Nafsi-nafsi menyebutkan kesalahannya Kemudian beliau suruh Idhab Ilah Nuh, awal Rasulin, awal Rasulin, bawa Tuhullahu ke Pergi kepada Nuh, Rasul yang pertama yang diutus ke muka bumi. Nabi Nuh pun mengatakan, Iyi. Nabi Nuh menyuruh kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menyuruh kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun menyuruh kepada Nabi Isa. Setiap Nabi ketika menyuruh, Alaihi Musta'laatoh Salam, menyebutkan kemuliaan Nabi dan Rasul itu. Yang terakhir Nabi Isa suruh ke mana? Idhab ila Muhammad. Abdin, Qad Gafar Allah lahulahu, Ma Takdama Min Dambih, Wa Ma Taakhir. Nabi disebut dengan dua kemuliaan, yang dengan kemuliaan dua kemuliaan ini, Nabi mengguri semua Nabi dan Rasulullah SAW. Kata Nabi Yusuf Alaihissalam, Berangkat, Kamu pergi kepada hamba. Satu, idhab ila Abdin, ini sifat pertama, penghambaan. Kemudian sifat kedua hamba yang telah terampuni seluruh kesalahannya yang lalu dia akan datang kesempurnaan istighfar alihwa rahimahullah sisi yang ketiga sisi yang ketiga ini indah lebih hebat lagi suhut lagi tapi syaratnya suhut ya bukan sekedar oh iya tapi kalau kita betul-betul yakin mewujudkannya, itu langsung memberi ketenangan. Langsung memberi ketenangan. Langsung memberi ketenangan. Hamba syuhud akan indahnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Ingat-ingat ini saya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wajaza'u sayyiatin sayyiatun mithluha, Faman afa wa aslaha faajiruhu ala Allah Innahu la yuhibbul zalimin Dalam ayat ini Allah menyebutkan Tiga sikap Dalam menyikapi Manusia yang mendalimi kita Ada tiga sikap Yang pertama Membalas semisalnya Wajaza'u sayyiatin Balasan kejelekan sayyi'atun mithluha dibalas dengan semisalnya ini hukumnya boleh dipukul satu kali dibalas pukulan satu kali sama boleh yang kedua faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah siapa yang memaafkan dan terus melakukan perbaikan maka pahalanya telah paten di sisi Allah ini kalimat fa ajruhu 'ala Allah tidak disebutkan jenis pahalanya. Tapi hanya disebutkan kepatenannya. Pastinya, pastinya sudah. Kenapa? Karena pahala ini pahala terdahsyat. Tidak bisa terukur. Ini terdahsyatan pahala. Bagi siapa? Yang memaafkan orang yang membalimi. Dan terus islah memperbaiki. Sikap ketiga. Innahu layuhib bubalimil. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang membalik sikapnya orang yang membalik dipukul satu kali dia balas sepuluh kali kemudian setelah itu dia bilang iya dia yang duluan benar dia yang duluan dia yang salah benar dia yang salah tapi sekarang kamu dalam posisi lebih salah lagi sebab dibalas lebih. Ini sisi yang ketiga Jadi apa sisi yang ketiga Sisi yang ketiga menekankan Kemampuan hamba untuk menyaksikan indahnya maaf Dan bersabar Allah, pahalanya telah pasti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang pahami ini Sebab Kalau orang balas Ayo, ayo, kalau orang balas disakiti kemudian dibalas. Selamat, lolos ini pahala. Enggak bisa didapat ini pahala. Kita hanya masuk dalam dalam apa? Dalam perkara mubah saja. Yang kalau berulang bisa masuk ke dalam kebaliman. Sebab membalas-membalas kita akan menyeret ke dalam kebaliman. dan ini jelas menunjukkan kedewasaan seseorang. Kalau kita lihat anak-anak kita bertengkar. Lihat anak-anak. Iya. Ada anak punya kue. anak kita. Langsung dirampas sama kakaknya. Ia. Kakak yang salah? Iya. Tapi yang ini yang dirampas kuenya ini jagoan juga. Iya. Langsung dia terkam kakaknya diambil kuenya serpai dengan pukulan, tendangan menggigit, menangis seperti itu lari ke umminya Ia. ketika dia dilik dia yang salah ummi hmm. padahal kakaknya hanya sekedar merampas Iya, sementara kakaknya sudah tidak dapat kue, dapat pukulan dapat Iya, ikhwa sampai kapan kita jadi dewasa kalau masih terus berpikir seperti anak-anak Ayat demi ayat yang kita pelajari Harus mendidik kedewasaan Kedewasaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Sisi yang keempat Hamba mampu menyaksikan bahawa Kalau dia memaafkan Dan memperindah Ini akan melahirkan Melahirkan Selamatnya hati terhadap saudaranya semakin sucinya hatinya terhadap saudaranya suci dari suci dari tipuan khianat suci dari keinginan membalas dendam suci dari keinginan berbuat jahat kepada saudaranya sehingga akan melahirkan manisnya maaf Melahirkan manisnya maaf. Yang mana manisnya maaf ini dan manfaatnya maaf ini yang dirasakan Ini lebih hebat. Yang segera dia akan datang dari apa? Manfaat yang dia peroleh ketika dia membalas. Bisa kiri. Kemudian dia balas. Setelah dia balas. Ada perasaan puas. Menang. Tapi ini tidak ada nilainya. Jika dibandingkan dengan nikmatnya memaafkan semakin bersihnya jiwanya dari sebab orang yang menyakiti dia saja dia mampu selamatkan dirinya dari keinginan membalas berbuat jahat kepadanya apalagi orang yang memang tidak pernah berbuat jahat apalagi kalau orang itu justru berbuat baik kepadanya sehingga lahir ya lahir hamba yang betul-betul selamat hatinya dari keinginan berbuat jahat kepada saudaranya antum baca kisahnya Nabi duduk dengan sahabatnya Kemudian Nabi bilang Kalian mau lihat penghuni surga Kalian mau lihat penghuni surga Iya Itu Seorang sahabat penasaran Diikuti sampai di rumahnya Akhirnya dengan siasat sahabat ini Iya Dia pun bisa bermalam di rumah orang ini Mau lihat amalan apa Kenapa Nabi sudah pastikan ini penghuni surga Dilihat amalannya Dilihat Waktu malam Waktu malam Ketika dia terjaga Berdikir Subhanallah ya, Jelas Tetapi tidak bangun Goyang sedikit Terjaga Berdikir Tidak bangun Sampai subuh. So tidak ada surat malam ini orang Kenapa bisa jadi penghuni surga Akhirnya dia harus Mengungkap Maksud utamanya saya sebenarnya datang karena ini, karena ini. Apa amalan yang kamu paling andalkan? Kata sahabat ini. Tidak ada sama sekali keinginan dalam diri saya. Untuk hianat, menipu, menginginkan kejelekan kepada seorang pun dari kaum muslim ini. Seorang Tidak ada. Coba perhatikan ini. Ada yang menyakiti, ada yang menyakiti. Kemudian kita punya ilmu ini. Yang muncul fikiran, ah sekarang kesempatan. Hati saya harus lebih suci lagi. Sekarang kesempatan, saya meraih kesucian yang lebih hebat. Iya, caranya sakitilah. Semakin sakit semakin sakit. Iya. Kita sabar. Maaf. Maaf. Maaf. Maaf akan berbalas, berakibat hati semakin suci. Sebab terhadap orang yang menyakiti saja kita bisa seperti itu. Iya, yang jelas jelas dia dalam menyakitinya salah apalagi kalau kedustaan, khianat dan semacamnya. Tapi kita justru balas dengan tidak. Yang kelima. E, sehingga kata beliau, beliau menekankan yang keempat ini dengan inilah hamba masuk ke dalam firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai al-muhsinin Orang-orang yang melakukan kebaikan Ini kata beliau sama dengan orang Sehingga jadilah diri cintai kerana Allah Ini keadaannya sama dengan orang Yang diambil hartanya beberapa dirham Tetapi kemudian diganti Ribuan dinar, Dirham perak dinar emas Itu pun ribuan Sehingga dia akan berbahagia dengan kebahagiaan yang terbesar Yang kelima Amba betul-betul yakin bahwa tidaklah dia membalas, tidaklah dia membalas semata karena dirinya. Sekeumumannya orang membalas karena melihat diri dirinya. Saya tidak pantas dibeginikan. Saya tidak pantas. Saya ustaz, Saya ini. Saya. Ini. Saya tidak pantas. Tidaklah seorang membalas karena dirinya. Yakinlah, pasti akan melahirkan kerendahan pada dirinya. Sebaliknya jika dia memaafkan justru akan semakin meninggikan kedudukannya. Inilah yang Nabi beritakan. Ma zaddallahu abdan bi'afwid illa izza. Allah tidak menambah kepada hamba dengan maafnya kecuali semakin menambah kemuliaannya. Maafkan maaf. Yang kelima. Yang kelima ini yang paling dahsyat. Kata, bin, kata Syekhul Islam min dan ini fa'idah yang paling besar dari eh, ilmu untuk bersabar menghadapi gangguan fitnahan dia persakitan orang kepada kita yaitu apa? hamba syuhud mampu menyaksikan bahwa al-jazah min jinsil amal hati-hati satu Bahwa balasan Pasti bersesuaian dengan amalan Kemudian gabungkan dengan yang kedua Dan bahwa hamba Harus melihat dirinya Itu balim Asal kita memang balim Dan seterusnya kita tidak akan bisa selamat dari kebaliman Dan bahwa hamba Harus melihat dirinya berdosa Dan bahwa hamba harus yakin Kalau dia memaafkan manusia Pasti Allah memaafkannya Sebab al-jazah min jinsil amal kalau Allah memaafkan memberi ampunan pasti Allah akan memberi maaf kepada dia sebab apa? al-jazah min jinsil amal sehingga jika hamba mampu menyaksikan bahwa maafnya dia kepada kepada orang yang menyakitinya pembiarannya dia kepada orang yang menyakitinya bahkan kebaikannya dia kepada orang yang menyakitinya padahal orang itu berbuat jaih kepadanya adalah sebab yang dengannya Allah membalas Semisal dengan amalannya Disinilah akan lahir Maaf, maaf, maaf Akan mudah bagi hamba Untuk memberi maaf dan bersabar Kata beliau Cukuplah orang yang berakal faidah ini Jadi asalnya Miliki kekuatan Al-jazah Min jinsil amal Ada orang menyakiti, menyakiti, menyakiti, menyakiti Maka apa? Ayo Maka apa? Ketahuilah, ini kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan besar dengan ilmu al-jazah min jinsil amal. Kita disakiti, semakin hebat persakitannya, bertiapkah akan melahirkan maaf yang lebih hebat. Semakin hebat maaf yang kita beri, yakinlah maaf Allah kepada kita akan lebih dahsyat lagi. Fikirkanlah maafnya Allah kita akan selamat dari membiarkan persakitannya orang kepada kita ini kekuatan yang sangat luar biasa saya mungkin ini yang mengakhiri pembahasan kita saya hanya ingin menekankan perkara yang kelima ini dengan menekankan hebatnya kekuatan maaf itu kekuatan maaf ini sangat luar biasa menjadi sifat nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya adalah karena mereka betul-betul memahami dahsyatnya maaf itu, hebatnya ampunan. Kalau kita maafkan, berarti pasti dapat maafnya Allah. Iya. Ketahuilah ikhwah, kita perlu maafnya Allah. Kita perlu ampunannya Allah. Maafkan orang, pasti Allah maafkan kita. Ampuni orang, pasti ampuni kita. E. Sebaliknya, kalau orang terus menyakiti kita, menyakiti kita, menyakiti kita, menyakiti kita, menyakiti kita yakinlah Allah jazah min jinsi amal, balasan pasti disesuaikan dengan amalan. Allah akan membalasnya. Itu tidak boleh tidak. Jelas? Baik. Coba perhatikan hadis ini. Suatu hari, Bukhari Muslim Nabi memakai Burdah dari Najran Sangat kasar Tiba-tiba datang Arab menariknya dari belakang kas Sampai membekas di leher Nabi AS. Ternyata orang yang menarik ini Bilang apa? Eh, Ya Muhammad Perintahkan supaya saya dikasih uang Dan Dia tahu Rasulullah SAW suka membagi Harta kaum suruh orang supaya kasih uang saya. Coba lihat datang minta uang caranya kasarnya seperti itu. Iya. Eh, apa bagaimana sikapnya Nabi? Nabi hanya menengok ke belakang. Melihat orang itu kemudian tersenyum, setelah itu memerintahkan kasih dia. Alaihi wa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Apakah pernah datang hari yang paling dahsyat?" Yang menimpa engkau. Yang mengalahkan hari di perang Uhud. Hadit ini mutafakun alaih. Nabi pun menceritakan ada. Itu hari. Ketika saya perhadapkan diriku kepada. Ibni Abdi Yalil. Ibni Kulal. Nabi melihat orang ini. Ini bisa menjadi pelindung. bisa. Nabi melihat sisi-sisi itu. Sehingga Nabi betul-betul eh, memperhadapkan. Eh, dirinya kepada orang ini mendakwahinya, tetapi sampainya di sana tidak dijawab, tidak dijawab. Bahkan kalau ini kita hubungkan dengan peristiwa ta'if, ini nampak dalam peristiwa ta'if, justru nabi dilempari, eh, bebatuan, kotoran oleh lelaki, wanita, anak-anak, penghinaan yang sangat besar. Lihat hebatnya pukulan ini, kata nabi, sampai-sampai. Saya pulang dalam keadaan sedih yang sangat hebat Saya tidak sadar dalam berjalan kecuali di karni ta'alib Kenapa? Sadar? Saya angkat kepalaku di atas Saya mendengar suara dari atas Nanti sadar setelah ditegur dari atas Nabi melihat awan Ternyata dia perhatikan lagi awan itu Jibril alaihissalatu wassalam menyeru kepada saya Mengatakan sungguh Allah Telah mendengar ucapan kaummu Dan apa bantahannya kepada engkau Sekarang Allah mengutus Malaikat gunung Supaya engkau perintah sesuai dengan kehendakmu Terhadap mereka yang membalasmu itu yang Menolakmu Malaikat gunung pun muncul memberi salam Kemudian mengatakan mengatakannya Muhammad sungguh Allah Telah mendengar ucapan kaummu Dan saya malaikat gunung Allah telah mengutus saya Rabku telah mengutus saya kepada engkau Supaya engkau perintah saya sesuai dengan kehendakmu, jika kamu ingin, saya timpakan gunung ini, akhsyabain, dua gunung yang mengelilingi, maka, saya timpakan kepada mereka, saya akan lakukan. Ini dalam kondisi, terpukul yang sangat, dapat penawaran ini. Kalau kita kenapa, tidak dari dulu. Tetapi, apa yang Nabi lakukan? Apa jawaban Nabi? bal arju min aslabihim man Allah wahd la yushriku bihi shay'an bahkan saya masih mengharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari turunan-turunannya ada yang menyembah Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga sebagai manusia dalam berdakwah putus asa putus asa putus asa ini bukan akhlak dai kalau orangnya tidak bisa tetap harus penuh harap Dari turunannya Tetap harus penuh harap Selama Kita masih diberi hidup oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka tetaplah Penuh harap, titik pembahasan kita Lihat sabarnya Nabi Kehebatan maafnya Nabi Kalau seandainya Nabi ikuti Apakah Nabi bersalah? Ayo, seandainya Nabi ikuti Nabi bersalah, tidak bersalah Allah yang suruh Ia, Iya, iya, tidak apa-apa masih banyak umat lain. Laa ya, alaihwo rahimakunAllah. Tapi, tapi, iya, saya rasa ini cukup hebat. Saya tutup, iya, dengan menyampaikan satu faedah dari 20 ini yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga menyatakannya sebagai. Fa'idah yang sangat besar bagi orang yang berakal yaitu Kalau kita disakiti Kemudian kita membalas Hakikatnya adalah Kita telah kalah oleh jiwa dan syaitan Sebab yang menuntut membalas siapa? Ji? Jiwa Sementara kita penguasa jiwa kita kita yang harus menundukkan menguasai jiwa kita. Kalau kita turutkan maunya jiwa kita. Amai usi kita. Berarti apa? Kita terkalahkan oleh jiwa kita. Dan sekaligus terkalahkan oleh syaitan. Yang bersama dengan jiwa mengajak kita untuk membalas. Tapi kalau kita memaafkan. Bersabar. Kita jadi penguasa jiwa kita. Selamat dari godaan-godaan syaitan. Dan ini akan menjadi kekuatan untuk... Untuk apa? Menghadapi makar-makar syaiton Selanjutnya Ketahuilah ikhwah Satu kali maaf akan melahirkan maaf selanjutnya Kebaikan selanjutnya Kebaikan selanjutnya dan kebaikan ini Tidak ada batasnya Sebagaimana satu kali pembalasan akan melahirkan Pembalasan selanjutnya yang pasti Akan menjerumuskan ke dalam kevaliman Kevaliman beransur Berlanjut berlanjut Satu kejelekan akan melahirkan kejelekan selanjutnya Kita memilih yang mana Orang berakal pasti memilih yang terbaik ia melahirkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar, kebaikan-kebaikan yang lebih besar. karena itu ikhwah, maafkan. Maafkan dan bersabarlah di jalan Allah Subhanahu Miliki sifat ini, hamba pasti akan meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katira wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh